Розділ дванадцятий, у якому Рейневан повертається до Шльонська. З перспективою життя такою ж далекосяжною, як і водноденки з роду ефемер, зате з ще одним приводом для помсти. Коли різким рухом з його голови стягнули мішок, Рейневан згорбився і зіщулився, скривившись, зморужив повіки. І скриста білість снігу осліпила його болісно і цілковито. Він чув запах диму і кінського поту. Чув тупіт хрипіння іржання коней, брязкіт спорядження, гомін, зрозумів, що його оточує чимала група людей. Вітаю, почув він іще до того, як почав бачити. Вітаю зі вдалим полюванням, пане Дахс. Важко було. Нічого особливого, відповів за плеча знайомий йому голос, той самий злий, і хрипкий, але тепер, наче трохи догідливий. Бувало, важче, вельми, шановний пане Ульріху!» З людей, шафа, хтось постраждав. З людей, шафа, хтось постраждав, кривда комусь сталася. Нічого такого, чого майз не гоїть. Рейни обережно розплющив очі. Він був у селі, великому. Над стріхами халуп, стодол і сараїв здіймалася дзвіниця костелу. Вулиця була заповнена вершниками щонайменше 40 коней. Серед кінних були лицарів в повних металевих обладунках, були вимпили у тому числі один золотий з червоним оленячим рогом. Зрештою, ще до того, як побачив герб, Рейневанс догадався, чиїм бранцем він є цього разу. Підніми голову!» Ольріх фон Біберштайн, володар Фрідланда і Жарів, дядько Ніколетти, на своєму бойовому коні здіймався над ним як гора. Замість того, щоб злякатися, він відчував полегшення, що це не Біркерд Грелленарт. «Ти знаєш, хто я?» Він важко кивнув головою. Що я не хотіла згинатися, якийсь час він не міг видобути голосу, що було розцінено як негречність. Чоловік зі злим голосом садонув його кулаком у район нирки. Його Рейневан теж бачив у трусках. «Мій колеж Дахс», – згадав він, – «клієнт Біберштайнів». Бурграф у якомусь замку, забув якому. «Знаю, я знаю, хто ви, пане Біберштайн». Ульріх Біберштайн випростався в сідлі, від чого став ще вищим. Коликом у столевій рукавиці сперся на бляшаний фартух нюрбернського бладунку. «За те, що ти вчинив, одиш покараний. покарани!» Риневон не відповів, ризикуючи знову дістати стусана. Але цього разу міколиш Дахс залишився байдужим. «Підготувати його до дороги!» – наказав Біберштайн. дати ти тепліший одяг, щоб не закоцюб!» Він має прибути у штольц цілий, здоровий і сповнений сили. З групи лицарів, що трималися близько халуп, ступою вихали троє і наблизилися. Двоє були в повних пластинчастих обладунках. У металевих панцирах новочасного типу, з потовщеним і розбудованим лівим наплічником і наручником, що дозволяло повністю відмовитися від щита. Третій, наймолодший, не носив панцира під плащами з вовчих шкур, він мав тільки ватований, трохи забруднений вамс. Рейневан упізнав його відразу. «І щастя зрадливе, презирливо фиркнув Нікель фон Койшбург, давній бранець у міхаловіцькому замку. Сьогодні ти мене, завтра я тебе. І як це тобі подобається мості Яретича? Я нині вільний, з неволі викуплений, а ти в путах з мотузком на шиї і скоро тобою кат займеться. Змусивши коня дрібно переступати ногами, юнак під'їхав ближче. Він явно хотів упіхатися конем між володарем Фрідланда і Рейнеменом та цьому перешкодив, загородивши дорогу Міколи Дахс. Яким правом ви берете собі цього полоненого, пане Біберштайн? крикнув Кожбух. Оліріх фон Біберштайна довгуби, навіть не думаючи відповідати, паноша почервонів від люті. Поганий приклад подаєте. зарепетував він приклад приватних інтересів. Заради якоїсь темної родової врожнечі, заради якоїсь особистої памсти і самолюбних порахунків наражаєте країну. Ганебний цивчинок. Ганебний. Пане Фольч, перебив спокійним голосом Біберштайн, ви муж поважний, розважністю знаний, радістю славний, то порадь ті цьому молокососові, щоби стули в пельку. Койшбург потягнувся до боку, але один із вершників схопив його за руку залізну рукавицю і стиснув так, що молодик зіщулився від болю. Рейневон здогадався, хто це. Він пам'ятав почути в Міхайлові цих розповіді «Ганс Фольч» із Зем Роймунд, згоджилицький найманиць. «Як же мені йому дораджати?» – повільно промовив Фольч. «Якщо він правий, твій бранець, пане Ульріхо, це важливий рангом гусит». Соратник найбільших тотешніх гетьманів, кажуть, за з ними. У сили чого він має знати про наміри єретиків і про їхні таємні плани. Війна над нами, а на війні той перемагає, хто викриє наміри ворога. Цього бранця-тра до згоджельця, або до житави забрати, взяти його на спитки потроха, неспішно видушити з нього все, що знає. «Давай кажу, віддайте вона. Для блага країни, відмовтеся від помсті і віддайте його!» Уліріх фон Біберштайн глянув ліворуч, глянув праворуч. Покірні його погляду лицарі, юнкери і кнехти рушили з місць, почали підводити коней все ближче і ближче. До Міколиша Дахса, який стояв колорейнована, підійшов зброєносець з величезним біденгандером, тримаючи зброю так, щоб Дахсу було зручно вхопити 12-діймову рукоять. Ганс Фольч бачив усе це. Біден Гандер, німецький дворучний меч. «А якби я не хотів відмовитися», – процідив Ульріх фон Біберштайн, усе ще впираючись кулаком у бік. «То що тоді? Нападете на мене? Для блага країни!» Фольч навіть не здригнувся. Але бургмани з Роймунда і згожелицькі збройні рушили кіньми, під'їхали, ставши фронтом перед шиком людей Біберштайна. І було їх, як помітив Рейнемон, трохи більше. Де-неде вже брязкали у піхвих мечі, але спокійний ганця Фольче стримув усіх. «Ні, пане фон Біберштайн», – холодно сказав згожилицький немець. «Ми не нападемо на вас, оце занадто втішило би наших ворогів. Бо щораз, як ми один одного за чуба хапаємо, усити руки потирають. Я сказав вам, що мав сказати». «А я вислухав». Задер голову пан на Фридланді. «І на цьому кінець. Прощавайте, пане Фольч, пане Варнсдорф!» Кушбург призирливо проігнорований у прощанні поблід від люті. «Не кінець!» – зарепетував він. «Не кінець! О, ні! Ось це не буде так залишено!» «Відповісте, пане Біберштайн! Як не перед судами, то на втоптаній землі!» «Тих, котрі мене судами, страхають!» – підвищив голос Ульри Біберштайн. Я звик, як пахалків, каями пригощати. Якщо стримусь, шмаркачу, якщо тобі дорога шкура на спині. Не на землі, а тут, на болоті накажу тебе віддебасити. Ти, молокососа, що з того, що збираєшся доном до роду вженитися? Хоч би була твоя жінка з Донового роду, ти не піднімешся. Бо де тобі і з чим до старої шляхти, ти, синку, «Мерсбургських єпископських міністріалів! Насміх виставляєшся!» Міністріали були лицарями-слугами, обтяженими особистою залежністю від своїх панів. Як і справжніх рабів, їх могли, наприклад, продавати або обмінювати. Їм не можна було одружуватися без згоди хазяїна, а їхні діти ставали його власністю. У XIII столітті інститут міністріалів практично зник, поклавши підвалини під верство нижчої шляхти убогого, але вже вільного лицарства. Куйшбург з блідого став червоним, як розрізаний буряк. Здавалося, він накинеться на Біберштейна з голими руками. Фольш хапнув його за плече. Другий лицар, названий Варнсдорфом, схопив коня за воздечку біля манштука. Але решта згожелецьких збройних рвалася в бій. Хтось крикнув, хтось підхопив крик, блиснули мечі й барти. Зайржали пришпоровані коні, зблиснули мечі і в руках людей Біберштайна. Ніколи ж Дахс ухопив і підняв біден гандер. «Стійте!» – гаркнув Ганс Фольч. «Стійте, псямець! Сковайте зброю!» Роймунські і згоджилицькі послухалися його. Не вельми охоче. Коні хропли, розтоптуючи сніг у болото. «Рушайте звідси!» – зловісно промовив Ульріх фон Біберштайн. Решайте своєю дорогою, пане Фольч, зараз, перш ніж до якихось недобрих речей дійде. Сніг танув блискавично. Досить було тієї дрібки сонця, що пробилося крізь хмари. Вітер стих, стало тепліше. Повернулася осінь. Шкалярська поремба, Рейневан уже дізнався, прислухаючись до розмов назву села з Костеликом, дещо спорожніла, коли загін Фольча і Варнсдорфа Зник в ущелині, що вела до Якубового перевалу, який відділяв, як він пам'ятав, з чиїхось розповідей карконоші від Їзерських гір. Міколеш Дехес якийсь час похмуро дивився вслід, щось промовив до Біберштайна, показуючи то на виїжджаючих, то на рейневана. Біберштайн надув губи, зміряв полоненого злим поглядом, кивнув головою. Потім віддав накази. Дехс поклонився. «Пане Лібенталь!» Завелав він підходячи. «Пане Строчел, пане Прідланс, пане Кун, прошу до мене». Чотири лицарі вийшли з громади, наблизилися, позираючи з цікавістю, але демонстративно неприязно. Дах з цим ані трохи не перейнявся. «А цього делінквента, – показав він на Рейнвана, – вельможний пан Ульріфон Виберштейн наказує доставити у Шльонськ, у замок Штольц». Ам передати до рук брата, вельможного пана Ульріха пана Яна Біберштайна. Полонений має бути доставлений не пізніше, ніж за п'ять днів, тобто в понеділок, бо сьогодні четвер. Має бути доставлений живий, здоровий і неушкоджений. Командиром ескорту пан Біберштайн дозволив призначити пана Лібенталя, але за бранця і за виконання наказу головою відповідають усі. Зрозуміло, панове, пане Лібенталь. «Чому саме ми?» – різко запитав Альбентель, потираючи чітко окреслене чорне від щатини підборіддя. «І чому й нов чотирьох?» «Тому що так пан Ульріх зволив наказати, і тому що я йому це порадив». «Сердечно дякуємо», – в'їдливо сказав другий з ескорту у вдягненні на бакир бобровій шапці. «Значит, у Штольц цілого та здорового довести, а як не довеземо, покладемо голови. Файно». А як бив, чекати пробував. Третій здорувань зі світлим вусом зміряв Рейнева похмурим поглядом. Вільно нам буде, бодай, лабу йому перебити. Я ризик, що тоді пан на Штольці, холодно відповів Дахс, накаже поперебивати лаби вам. То що, зв'язати його і в міхові вести? А може в залізну бочку всадити? Таку, в якій Конрад Глоговський тримав Генріха Грубого? А, -а може... Годя, обрізавдахс. Полонений за п'ять днів має бути в Штольці, цілий, здоровий. Як ваша справа, і кінець балочкам. Від себе додам, що він мав би бути божевільний, щоб уцікати. Багато ловці на нього полюють. І в чиї лабети він би не потрапив, чи гає на нього смерть. Причому ані не швидка, ані не легка. А у Штольці що? Квітами його закидають. Це не моя справа стянув плечі Мадахс. «Чим його там закидають? Але що його чекає в згожельці, житаві або буде не я знаю. Катівня і багаття. Ну, піймають його знову, де Бергов чи Шаф, то теж від злої смерті не втече. Так що я не думаю, що він буде втікати». «Я не буду втікати», заявив Рейневон, якому вже набридло мовчати. «Можу дати слово, поклястися Христом і всіма святинями». Лицарі вибухнули диким і сердечним сміхом. Дахсові аж сльози виступили на очі. «Пані бля, ну і розвеселив ти мене. Поклянешся, кажеш. Клянися собі, скільки хочеш. А ми тим часом зв'яжемо тебе кавалком міцного мотуза і на хлопську шпортаву кобилу посадимо, щоб тобі часом чволувати не запрагнулося. Усе це просто так, для певності». Нічого особистого. Збори тривали недовго, і вони вирушили. Рейнованові, згідно з обіцянкою Дахса, зв'язали руки, без зайвої жорстокості, але надійно і міцно. Згідно з обіцянкою, посадили на коня, а точніше на паскудну, неповоротку шкапу, яка, крім назви, з конем не мала нічого спільного. Кривуляла на задні ноги і, цілком очевидно, була нездатна не тільки до чвалу, а й навіть до клусу. На такому скакуні справді, годі було мріяти про втечу. На ньому не вдалося б обігнати навіть пару волів у ярмі. Вони їхали на схід, у бік єленії гури, у бік тракту, що сполучав згожелець зі свидницею, Нисою і ротибором. Їду до шльонська, подумав Рейневан, чухаючи носа, який свербів об комір плаща. Повертаюся до шльольська, як і обіцяв, як поклявся собі та іншим. Флютик, якби знав, певно тішився би. Початок листопада. Усього чотири дні після дня померлих. Наріздва ще купа часу, а я вже в Шльонську. Вони їхали на схід. У бік Єлені і Гури. У бік тракту, який називали Підсудицькою дорогою. І який сполучав згоджелець зі Свитницею, Нисою і Ратибором. І проходив через Франкенштайн І неподалік замку Штольц. Замку... Подумав Рейнемон, тручись носам об у якому перебуває моя Ніколета і мій син. Близько полудня вони добралися до села Гермсдорф. Тут вони поїхали швидше, погнали коней, тривожно позираючи в бік гранітної скелі та вежі замку Хойник, що височіла над поселенням. Ніколе ж Дахс, застерігаючи перед можливими підступами ймовірних переслідувачів наказав поблизу Хоніка зберігати особливу пильність. Глуст показував, що Янка-Шафа в замку бути не могла. Шлях через карконоські урчища і котловини мусив забрати йому набагато більше часу, ніж їм, що їхали гостинцем, Але тривога не покидала їх доти, доки замок не зник з їхніх очей. Вони минули в Ологовині-Цепліце, село, яке славилося своїми теплими джерелами і цілющими водами. Незабаром побачили Єлєну Гуру, дзвіницю парафіального костелу і башту замку, що здіймалася над містом. Замок нібито збудував понад 300 років тому Волислав Кривоустий, князь Полян, а розбудовував 200 років тому його пра-пра-пра і ще щось там внук, Болько-Перший Свидницький. Лібентель, який очолював скорт, розвернув коня, під'їхав, Сперсі стрименом на стримено рейниване. Потім витягнув ніж і перерізав ним пута на руках. «Ми йдемо через місто?» – сухо сказав він. «Я не хочу, щоб люди витріщалися і пліткували. Розумієш?» «Розумію і дякую». «Рано дякувати, бо знай, спробуй штучок, то цим от цизориком вуха тобі відріжу. Клянуся святою трійцію, що це зроблю». Хоч би мені довелося цей обіберштеню спокутувати, відріжу тобі вуха. Май це на увазі. Май ще те, додав фон Прідланс, світловусий, що, хоча тобі з нами неволя, від інших тебе може гірше прикрість спіткати. Ті, що тебе переслідують, лиху долю тобі готують муку і смерть. Пам'ятай, що дах говорив. А звідки знаття чи за нами хто не їде? Може, Фольчі і той, другий, Варнсдорф і Зорогожця? Може, Дебергов? Клюкс? Інкошав. А тут теж місця, би ти знав, то якраз маєтки шафів та їхніх родичів і свайків. Німців, цедліців, редернів. Навіть якби ти від нас утік, далеко не зайдеш. Злапають тебе мужики, своїм панам видадуть. Як пити, дати. Кивнув головою третій з ескорту. правди, ліпше тобі датися, щоб ми тебе у штольц доставили. На пана Біберштейна милість розраховувати». «Я не буду пробувати втікати», запевнив Рейневон, розтираючи зап'ястя. «Я не боюся Яна Біберштейна, бо не почуваю за собою жодної вини. Доведу свою невинність». «Амінь», підсумував Лібентель. «То в дорогу». На пості і ночліг вони зупинилися відразу за Єленією гурою у селі Майвалдау. Повечеряли аби чим, а переночували в сарай, в якому вітриско, що знову віє від гір, свистів у численних дірках у стінах і даху. Риневон втомлений переходами заснув швидко. Настільки швидко, що Ява перейшла в сон гладко і непомітно. Нереальність плавно зайняла місце реальності. «Ух, панове, як мені кортить до якої-небудь баби!» «Кад би тебе, Прідланці, вистрілив, тобі згадати тепер не засну. Нічого не забавки будемо в свитниці. Я знаю, там один борделик, а в Ригбаху на підгороді знає двох веселих дівчаток-швачок. Коня піді мною вбив мов штурма. Кипить нікількою ж борг, жестиклюючи напівобризаною кісткою. За арбалета застрелив сучий син. Я сорок гривень за нього дав, але ніколи не шкодував, бо пруткий був». «Та ні, не гусит, кінь, був прудкий, мій, штурмі!» «Цей гусит, Рейн Марбеля, бодай його лиха смерть не минула!» «Біжи!» – шипить мружучий блакитно-зелені очі Дус фон Пак. «О долоні погоди і дротик!» – «Отікай!» – договорює Біркард фон Грелленорд, який стоїть за нею. «Я однаково тебе наздожину!» «Мене вухаю очі всюди, в кожному монастирі!» «Він викарзкається з цього!» говорить Гжегош Генче, інквізитора седе апостоліка Спеціалітер Депутатус на Вроцлавську дієцезію. І тоді шанс, що він виведе нас. Мене цікавить пташиний спів, говорить Конрад Олесницький, вроцлавський єпископ. Рейн Марбеляву виведе мене на слід пташиного співа. Вершник мчить у ліс лісами з келястими ущелинами. Гупає в оковану браму, укріпленого наче фортеця монастиря. Йому відкриває чернець Білий білій рясі з чорною ладанкою, оздобленою Христом, навколо основи якого обвелася літера «С». Ганс Фольч з найманець на Роймунді виконав обов'язок повністю і до кінця. Особисто доставив викупленого з гусицького полону Нікеля Койшбурга, у розміщеній на вершині Соколиної гори замок Фалькінберг, одну з резиденцій роду Фондона. Визволеного юнака Вітали в замку з бурхливою радістю, а пана Барбара Фондона, яка налічувала 14 років, аж сплакалася від щастя. Сплакалася і її сестра, 13-річна Енеда. Врешті-решт, ідентична пригода могла, як не сьогодні, то завтра, спіткати її власного зальотника Каспара Герсдорфа. За компанію сплакалися мати Барбари та Енеди і її мость Маргарета у дівоцтві Янквичівна. Сплакався дідусь, старий пан Бернард фон Дона, але він був уже дуже в поважному віці і хоча сміявся і плакав доволі часто, але рідко знав, з чого і чому. Фрідріх фон Дона, пан Нафалькінберг зі син Бернарда, чоловік Маргарети і батько дівчат, великої радості не виявляв. Усміхався досить криво, а щастя лише імітував. Він не тільки збіднів на заплачення як викуп 80 кіб грошів, Заплативши гуситам за Койшбурга, він офіційно задекларував свою позицію, призначив його офіційним кандидатом у зяті. А він був упевнений, що його донька могла знайти кращу партію. Тому й кусав вуз, вимушено всміхався і не міг дочекатися учти, на які збирався напитися донестями, щоб забутися. Споміж решти, одним із небагатьох, які тішилися по-справжньому щиро, був Ганс Фольч. Від Фрідріха Фондона він узяв на викуп за Койшбурга суму 100 кіб грошів. З гусицьким гейтманом Яном Чапаком сторгувався до 60 Пану Фрідріхові сказав, що до 80 Коли розповідь про пригоди Нікеля Кошбурга облеціла вже як верхній, так і нижній замок, з Фалькенберга тихцем виїхав вершник. Вершник не шкодував коня. Менш ніж за годину їзди... Невдовзі після півночі він уже гупав у браму укріпленого ніби фортеця монастиря целестинців в Ойбіні. У монастирі вже ніхто не спав. Суворий целестинський статут наказував після того, як пров'є північ, ставати з лежанок і братися до молитви та праці. «Звідки прийшла звістка?» «З Ойбіна, ваша велебність. Від целестинців, від Пріора Бурхарда. Скільки вона застаріла?» Звістка дійшла до Ойбіна вчорашньої ночі, тобто постсекста-діменсіс новебріс у третю нічну вугілля. А зараз її ніч після 7-го дня листопада, і саме закінчується перша вугілля. Гонець дозволяє собі зауважити їх удень і вночі, не жаліючи коней. Новини, які він привіз, належать визнати як найбільш актуальними. Гжего ж Гейнча, інквізитора седе Апостоліка, спеціалітер, депутату з Наврославського дієцезію, всівся зручніше, простягнувши підошви Чобіту, біг жару, що пашів з каміна. Цього слід було сподіватися», – буркнув він. «Слід було очікувати, що Рейнмар фон Беляу не всидить спокійно, особливо, коли дізнається про певні речі. Можна було також передбачити, що Біберштайн і його цапнуть. Його, звичайно, ж везуть у Штольц. Звичайно, підтвердив Лукаш Божичко, поляк диком костелу святого Лазера, який старанно і з великою відданістю працював на святу курю. Їдуть, ясна річ, підсудецькою дорогою зараз вони мають бути поблизу Болькова, ночами, напевно, не подорожують, а день тепер короткий, ваше велебносте у Свидниці, ми можемо їх перехопити. У нас там є люди. Знаю, що є. Якщо він. Дикон кашлянув у кулак. «Якщо Рейнмар з Беляви потрапить у Штольць, то живим він звідти не вийде. Коли він дістанеться до рук пана Яна Біберштайна, то загине під тортурами. Він зганьбив доньку пана Яна. Пан Ян жорстоко відімстить йому. Якщо він провинився, то заслужив кару. «Ти жалієш його?» – перебив Генча. «Це ж єретик, усит, його смерть для нас, добрих католиків, радість, щастя та втіха». Що смерть лютіша, то втіха більша. Ти ж клявся, весь шльон склявся. Чи я маю нагадати клятво? Діке це, у ім дем христіжен глаубен і резаме лойте цю тільген он цю фербербен. Так воно було, правда? Я лишень, промимрив деякон зовсім збитий з панталику серказмом інквізитора – Мишень хотів би з те що той Рейн Марсилу всього знати може. Якщо Біберштан його замучить, то ми втратимо нагоду замучити його самі. Що ж, такий ризик існує. Це радше впевненість. Впевнене, можна бути тільки щодо податків і того, що римська церква вічна. Дикон не мав аргументів. Пішла ж гінця до свидниці», – сказав після паузи інквізитор. До домініканців, нехай вишлють найліпших агентів. Нехай стежать і непомітно спостерігають, Бо я думаю... Генчів упіймав себе на тому, що говорить сам до себе. Він відірвав погляд від потоку на стелі, подивився на дещо зблідлого блідлого диякона. Я думаю, що Рейнмар збилявий, викараскається з цієї халепи. Думаю, є шанс, що він виведе нас... Виведе нас на фогель заних. Закінчив Конрад Олесницький вроцлавський єпископ. Справа вкраденого податку дурниця. Ми вирішимо її так чи інакше. Вона від нас не втече. Але Фогельзанг. Якби я добрався до Фогельзангу, о, це би було щось. А цілий цей рейневан дебеляв суб'єкт мушу визнати дедалі цікавіший і може вивести мене на Фогельзанг. Єпископ топив келихрайнського вина, починаючи від ранішньої служби. І він випив сьогодні щонайменше три гарнці різних вин. Воно давало здоров'я, розганяло меланхолію, посилювало потенцію і оберігало від зарази. «З того, що доносить з Ойбіна Пріор Бурхард», – продовжив він, наливаючи собі ще, – «випливає, що зараз цей биляв має бути поблизу Булькова. Тому треба розрахувати, що за два дні в неділю на Діновембріс добереться до свитниці». У мене є агенти серед свирненських домініканців, але я боюся, що багато з них працюють на дві сторони. Тобто, і для генчої теж. Доведеться послати й когось із моїх власних охоронців. Я неохоче позбуваюся особистих охоронців, мені донесли, що на мене планують замах. Гусити ясна річ. Ех, показав би я їм, якби добрався до тих із фогель заново. Якби я їх перетягнув, перевербував, якби вони почали працювати на мене... «Ти розумієш мій план, Біркарте, сину мій!» Стінулаз не відповів. Він щельніше загорнувся в шубу, у покоях панував холод, вітер, що дув з боку рихлебів, через усі шпарини вривався всередину замку внизі. «Розумієш!» – відповів сам собі Конрад. «Тому ти зрозумієш і наказ, який я тобі оце даю. Дай Рейневанові спокій, а між іншим, яким чудом йому вдалося втекти від тебе в карконошах!» «Чудеса!» – або обличчя стіна лаза здригнулося, або це було михтіння свічі. «Чудеса трапляються. Ваша достойність сумнівається в цьому?» а Вже ж сумнівається. Бо моя достойність бачила, як їх влаштовують. Але на час на диспути. Видно, проведіння хотіло, щоб Рейневан від тебе втік. Не протився, сину, проведінню. Зніми зі сліду своїх псів, свою лиховісну роту, своїх чорних вершників». Нехай сидять тихо у Сенсенберзі, очікують наказів. Вони знадобляться, коли ми, йдучи слідом Рейнмара Дебеляу, вистежимо в Фогельзанг. А ти, Біркартефорн Греленорд, весь час будеш біля мене, при моєму боці. Тут, унися. В Отмуховському замку, у Вроцлаві. Одним словом, усюди ти мені доведеться перебувати. Я хочу, щоб ти був поруч зі мною завжди. І всюди». Я казав, що гусити полюють на мене, планують замах на моє життя. Стіно ласки внув головою. Він прекрасно знав, що планований замок був вигадкою. Його придумав сам єпископ, щоб мати привід посилити терори переслідування. Вельми сумнівно було й питання поєднування особи Рейнована Дебеляу стаємною гусицькою організацією під криптонімом Фогельзанг. Єпископ Конрад. Мав, безперечно, численні власні джерела інформації, але вони не завжди були ворогідні. То часто послуживі доносчики доносили єпископові про те, про що він хотів, щоб йому доносили. Випадок замаху, може бути, краще, якщо мої вершники. Твої вершники. Єпископ гримнув кулаком по столу. Мають сидіти тихо в сенч Сенберзі, я сказав. А то вже багато про цих вершників говорять. «Генче дивиться мені на руки. Він би втішився, якби мене міг пов'язати з вершниками, з тобою, з чорною магією і чарами. Нато вже багато про вас балакують, надто багато гуляють чуток». «Ми старалися, щоб вони гуляли», – спокійно нагадав стінолас. – «щоб викликали страх. Врешті-решт, це наша спільна ініціатива, люба єпископа. Я робив те, що ми вирішили». І те, що ти особисто наказував мені зробити, задля справи, ад майорем дей Глоріам. Задля справи? Єпископ відпив скелиха, скривився так, ніби це була жовч, а не ренське. Гусицьких шпигунів та симпатиків, з яких можна було б видушити інформацію, ти вбивав холоднокровно для задоволення, для втіхи від убивства. Так що не говори, що це було для слави Божої, а то Бог ось-ось впаде у гнів. Тож залишимо це питання. Обличчя стіну лаза не здригнулося. Вирішувати богові? Я підкорюся наказу, єпископи. Мої люди залишаться в сен, -Сен Це я розумію. Це я розумію, сину. Залишаться в сен, -Сен А ти, якщо тобі потрібні люди, підбери собі кого-небудь із моїх найманців. Хочеш, то бери. Дякую. Я собі думаю. А тепер уже йди. Ті бачи, що ти маєш щось до мене. Так склалося, що маю. І що таке? Дві речі. Перша – застереження, Друга – прохання. Покірна супліка. Я весь перетворився на слух. Не нехто й реймором єпископи. І не віриш у чудеса, кепкуючись таємних знань. До магії ставишся з призирливу смішечкою. Це не дуже розумно, єпископи. Не дуже розумно. «Магна магія існує, а чудеса трапляються. Одне чудо я недавно бачив, і саме біля ринувана». «Справді? І що ж таке ти бачив?» «Істота, якою не може бути, яка не може існувати». «Хм, може ти випадково мій сину подивився у дзеркало?» Стінулаз відвернувся. Єпископ, хоч і тішився вдало пущеною шпилькою, не усміхнувся він перевернув клепсидру. Минула медіа Нокс. До офісу Матутіном залишилося близько восьми годин. Ринкова молитва. «Саме час нарешті йти спати», подумав він. «Я забагато працюю. І що я з цього маю? Хто це цінує? Папа Мартін, цей мудак, цум тойфель мід ім. Чорт би його забрав, німецька. Далі не хоче чути про архієпископство для мене. «ЇЦезія далі формально підпорядкована гнізно». Він обернувся до стіни лаза. Його обличчя було серйозне. «Застереження, я зрозумів. Я візьму його до уваги. А прохання? Ти згадував про прохання?» «Я не знаю, які в тебе плани, єпископи, але я хотів би, коли настане час, могти зайнятися цим рейновином». «Власноруч, ним і його товаришами, я хотів би, щоб ваша достойність мені це пообіцяла». «Обіцяю», – кивнув єпископ. «Ти їх матимеш?» «Якщо це буде в інтересах моїх і церкви», – подумки додав він. Стіну лес подивився йому в очі і всміхнувся.